хвороби раку, а люди вмирали від нього. І я вперше побачив величезну афішу з дивною рекламою цигарок. Юно. Варум іст юнорунд. рунд. А узгутем грунт іст юно Чому юно you know є кругле? Бо юно you know має добру причину бути круглою. Були ще й плескаті цигарки. Я не був утаємничений у ці політичні справи, але брак фондів турбував голови видавця, редакторів і адміністрацію. Дійшло до того, що ми не отримували повної платні, а нам її нараховували. Я навіть не знав, скільки мені нараховували тієї заборгованості, бо після всіх воєнних тарапатів фактично ще не міг оцінити справжньої вартості грошей. До винятків належав резолютний експедитор Рій. Стиснуті губи і напружене лице якого, не би під час гри в покер, виявляли його цілеспрямованість. Він домагався і отримував свою платню, повну, при кожній виплаті, бо без нього не було б, як кажуть, ані до порога. Він, єдиний на пошті, при виселці газети, знав, до кого і з чим вдаватись, щоб здійснити експедицію. Йому мусили платити, Бо ніхто не знав способу, як газету висилати до передплатників, кольпортерів та кіосків До якого ступеня ця криза доходила, покажуть наступні пара епізодів До редакції трибуни прийшов лист із пропозицією видати споміння якомусь панові з Америки і Він мав прислати свій рукопис і редакція мала його відповідно відредагувати, очевидно за певну ціну до мене дійшла ця новина через Мирослава Мартинця, котрий тоді працював над якимсь військовим підручником чи щось у тому роді у військовому рефераті закордонного представництва Української головної визвольної ради. Він жив у тій самій кімнаті в гуртожитку, що й ми. Його брат пережив німецький кацет і був завідувачем цього гуртожитку. Мартинець, за фахом адвокат, був офіцером у дружинах українських націоналістів і згодом у дивізії «Галичина». Перебуваючи в американському полоні після закінчення війни, він пережив велике романтичне кохання, яке може бути тільки у мріях полоненого, до своєї дружини на волі. А його дружина? Якими стежками не блудять люди у воєнну завірюху? Я погодився на цю життєдайну працю, редагувати спомени американця разом із моїм приятелем Орестом, який тоді саме пробував літературне перо. І він якраз написав спомен із бойових дій під бродами і передав його через мене до трибуни. Якогось ранку один із редакторів, їх було чи не три, вийшов із редакційного кабінету і, ставши біля мого стола, з удаваним пафосом продекламував кілька речень, з притиском вимовляючи одну фразу. «Литки дівчини були червоні, як лепневе сонце». Спомини були в грубезному фоліанті, міцно оправлені у тверду політурку. Дивувало мене, чому ця книга мала подертий хребет і обдерті обкладинки. З'ясувалося, це коли я, не бажаючи того, підслухав розмову між колишнім командиром УПА Іваном Гуцулом Будковським, Директором адміністрації і Володимиром Стаховим, головним редактором. Вони шукали долари, бо думали, що рукопис це тільки засіб для пересилання доларів із Америки. Коли я пізніше вже заглибився в адміністративні таємниці наших видавництв, то дійшов висновку, що в той час управителі мали найфантастичнішу фантазію, коли йшлося про гроші, а їх ще й бракувало. Очевидно, я не мав жодного поняття про редагування, і коли прийшов рукопис з Америки, я почав його читати і дійшов до п'ятої сторінки. Це був дуже нудний звіт щоденного життя у подробицях, і далі читати не могли примусити мене навіть принадні зелені. Орест тим більше не брався до того діла. І так наша мрія заробити якийсь долар розвіялась, як дим із цигарок, яких завжди було обмаль. Тоді теж можна було почути – стіни вуха мають. Такі речі, які я не повинен був чути, наприклад, що Микола Лебедь, провідник ЗЕПА УГВР, продав діаманти, які він нібито мав із собою привезти. Раз я почув навіть такий сердитий натяк. Та хай він продасть ці камені! Небуденна подія для мене була, Коли несподівано з'явився у редакції Павло Шевчук. Лисий, що робило його Кругле лице добродушним, Завжди елегантно вдягнений, Уже одружений. Його дружина носила одяг Найновішого крику моди, Що вирізнялось у наші бідні Післявоєнні часи. Мода кричить по-своєму, Незважаючи на війни і біди. А це все тому, що Шевчук був організаційним кур'єром і їздив до Франції, Англії і ще кудись. Великі надії покладали на його приїзд, бо, як я вже згадав, стіни вуха мають, і я випадково довідався, що Англія винна видавництву 10 тисяч фунтів стерлінгів. Це була величезна сума грошей у Німеччині. Схоже, що Шевчук їх і привіз. А коли завітав до видавництва, то настрій у керівників підскочив угору, як температура вмираючої людини. Кульмінацією була його зустріч із товаришами, особливо з головним редактором Володимиром Стаховим. Вони обидва так гаряче обнімалися та цілувалися, що мене оповели інші злободенні думки. Однак, коли зникли вони в редакційній кімнаті і вийшли через якийсь час, картина була повна і ясна, як після битви під Сталінградом. Нам виплачували ще меншу пайку нашої заробленої платні. Пропрацювавши півроку, я наважився писати репортажі про спортивні події, і їх на моє чимале здивування.